скрадливими кроками, таємничими шепотами і недовірою. У таких водини весь османський світ уявлявся хорем отими кривавими орлами з білих Анатолійських гір. А Слов'янщина, яку вони терзали ось уже понад 200 літ, беззахисними мирними лелеками, нещасними, приреченими навіки, але й непоступливо упертими у своєму триванні, у постійному відродженні, в невідворотному поверненні до своїх джерел, до ріднизни Перший, здається, почав син Орхана, внук Османа, султан Мурад Побив на Маріці болгарське військо, захопив одірне І переніс туди з бруси свою столицю. Приглядався до того, як б'ються між собою сини болгарського царя Асена Шешман і Стратимир ослаблюючи й без того знесилену свою державу, що розпалася після смерти Асенової і тепер неминуче мала стати чиєюсь здобиччю, чи угорського короля Уласло, чи сербського князя, чи й самого папи Римського, який хотів покатоличити ці православні багаті землі. Але Мурад був найближче до ласового шмата. До того ж володів силою найбільшою. Шешман, щоб задобрити свого грізного сусіда, намірився віддати Мурадові в гарем рідну сестру Тамару. Царська донька славилася небаченою красою. 15 П'ятнадцятилітньою відданої було в жони воєводі Драгаше Відеяновичу. Але воєвода полів смертю хоробрих на полі битви, ще й не доторкнувшись до своєї юної жони. І тепер Тамара, маючи 20 літ, не відала достоту, хто ж вона, молода вдовиця чи перезріла дівчина. Вся Європа добивалася тамариної руки, начувшись про її красу. Посилав до шешмана сватів сам Угорський король, але шешман лякався покатоличення свого краю і все тримав і тримав свою вродливу сестру коло себе. Аж та вже готова була піти бі в монастир, але й туди їй не було дороги, бо мала в собі змішану кров. Від батька християнина і матері-єврейки. І ось царська донька мала йти рабинею у гарем до турка. Коли шешман сказав сестрі про свій намір, вона не стала дорікати своєму зрадливому братові, тільки зітхнула і тихо промовила. «Коли це твоя і Божа воля, то хай буде так!» Шешманові посли прибули до Едірне з багатими дарами, поклонами, і царською донькою Мурад захотів подивитися на неї Перш ніж послати до гарему Де б мала поповнити число нещасних невільниць. Коли ж побачив прекрасну болгарку То здригнулося навіть його шорстке серце І заявив він послам Ця прекрасна дівчина не може бути рабинею у моїм гаремі Вона достойно носити царську корону І буде моєю жоною. Шешману прощаю його гріхи, від сьогодні земля його під моїм захистом. Забрав Тамару, забрав Шешманову землю, а через вісім років на Косовім полі розбив і сербське військо, пустивши османських коней до самого Дунаю. На Косовім полі загинув сербський князь Лазар, погинули всі його найхоробріші юнаки. Султан Мурад, кішаючись перемогою, їхав по полю битви. Кінь його топтав полеглих, з того не вмираючих лунали музикою для звитязця. Радісно греміли османські барабани, звіщаючи весь світ про звитяжність Мурадову. І ніхто з супроводу Султанову, жоден з найпільніших тілохранителів падишаха не помітив, як підвівся з-поміж умираючих сербських воїнів Милош Кобилич став перед кінним султаном і вдарив його ножем прямо в печінку. Віднесений до свого шовкового намету султан незабаром сконав. Молодший син його, Баязид, що закрив батькові очі, прокричений був яничарами новим султаном. Коли ж до султанського намету повернувся старший син Мурадів Якуб, який переслідував недобитих супротивників, Боязид звелів задушити брата перед своїми очима, Щоб не мати суперника на царстві. І знов треба було задобрити хижого переможця І знов молодим тілом слов'янки.